Capitolul 40 Câteva zile mai târziu, doamna Carei îl conduse pe Filip la gară. Rămase în ușa vagonului încercând să-și stăpânească lacrimile. Filip era agitat și nerăbdător, abia aștepta să plece. Mai sărută-mă odată," îi spuse ea. Filip se-a plecă pe fereastră și o sărută. Trenul porni și ea rămase pe peronul de lemn din gara aceea prăpădită, fluturând o batistă până când nu se mai văzut. Avea inima tare grea și drumul de câteva sute de metri până la casa parohială îi se părune sfârșit. Era destul de firesc ca băiatul să fie nerăbdător să plece, gândia, pentru că nu era decât un copil și viitorul parcă-i făcea semn cu mâna. Dar ea strânse din dinți ca să nu plângă. În inima ei îi adresă celui de sus o scurtă rugăciune să-l păzească pe băiat, să-l ferească de ispite și să-i aducă fericire și puțin noroc. Dar Filip și-o scoase din minte de îndată ce se instală în vagon. Nu se mai gândea decât la viitor. Îi scrisese doamnei Otter acea masier pentru care îi dăduse o recomandație Hayward și primise de la ea o invitație la ceai pentru ziua următoare. O avea în buzunar. Când sosi la Paris, puse un hamal să-i urce bagajele într-o birjă, care îl hurducă fără grabă pe străzile vesele și zgomotoase, dincolo de pod, și apoi pe ulicioarele înguste din cartierul latin. Își angajase o cameră la hotel de două Ecole, care se afla pe o străduță sordidă în spatele bulevardului Montparnasse. Așezarea lui era destul de convenabilă, pentru că era aproape de școala Amitrano, la care urma el să lucreze. Un chelner îi logea mantanul și îl urcă la etajul cinci, conducându-l pe Filip într-o odăiță în care plutea un aer greu, pentru că nu se mai deschiseseră de mult ferestrele. Cea mai mare parte a spațiului era umplut de un pat mare de lemn cu un baldachin de ripse roșu. La ferestre erau perdele grele din același material sărăcăcios. Scrinul slujea și de la voar. În cameră se mai afla un garderob masiv aparținând stilului care este legat de bunul rege lui Filip. Tapetul de pe pereți era decolorat de ani, era cenușiu închis și se puteau vedea vag pe el ghirlande de frunze ca femei. Lui Filip camera i se păru ciudată și încântătoare. Deși se făcuse târziu, Filip era prea emoționat ca să doarmă și, ieșind din casă, își îndreptă pașii către bulevard și mersese spre partea mai luminoasă. Astfel ajunse până la gară și spectacolul pietii din fața gării, strălucind în bătaia lămpilor cu arc voltaic, tulburată de zgomotele tramvaielor galbene care păreau să o traverseze în toate direcțiile, îi trezi o bucurie care îl făcuse să izbucnească într-un râs puternic. De jur împrejur erau cafenele și, întâmplător, fiind și însetat și doritor să privească mai de aproape mulțimea, Filip se instală la o măsuță din fața cafenelei Versailles. Doarece se întâmplase să fie o seară frumoasă, toate celelalte mese erau ocupate și Filip privi plin de curiozitate oamenii. Eici un mic grup de familie. Colo o mână de bărbați cu pălării de o formă ciudată și bărbi caragioase, vorbind tare și gesticulând. Alături de el erau doi bărbați care arătau apictori, însoțiți de femei despre care Filip spera că nu sunt nevestele lor legitime. În spatele lui auzi niște americani discutând cu aprindere despre artă. Sufletul lui palpita. Rămase acolo până târziu de tot. Era istovit, dar prea fericit ca să se poată ridica să plece. Când într-un târziu se duse la culcare, era mai trească oricând. ascultă zgomotele gomotele variate ale Parisului. A doua zi, pe la ora ceaiului, se îndreptă către leul din Belfort și, pe o stradă nouă care dădea în bulevardul Raspel, găsi casa doamnei Otter. Era o femeie complet ștearsă de vreo 30 de ani, cu un aer provincial și cu maniere studiat aristocratice. Îl prezentă mamei ei. Filip descoperi curând că ea studiază la Paris de trei ani și mai târziu află că e despărțită de soț. În salonașul ei avea vreo două-trei portrete pictate de ea și lui Filip, care era total lipsit de experiență, îi se parură extrem de bine realizate. Mă întreb dacă voi izbuti vreodată să pictez și eu așa de bine, îi spuse el. O, oh, eu sper că da, răspunse doamna Oter foarte măgulită. Dar bineînțeles că nu te poți aștepta să faci totul dintr-o dată. Se dovedi foarte amabilă. Îi dădu adresa unei prăvălii de unde putea să-și cumpere o mapă, hârtie și cărbune. Eu mă duc la școala Amitrano mâine pe la ora 9 și, dacă te găsesc acolo, am să am grijă să-ți aranjez un loc bun și tot ce-ți mai trebuie. Îl întrebă ce intenționează să facă și Filip simți că n-ar fi bine să o lase să vadă cât de vagi sunt ideile lui despre întreaga problemă. Păi, mai întâi de toate aș vrea să învăț să desenez. Îmi pare foarte bine că te aud spunând acest lucru. Oamenii vor întotdeauna să facă lucrurile în prea mare grabă. Eu nici n-am pus mâna pe pensulă și pe uleiuri înainte de a fi lucrat aici doi ani. Și rezultatul, iată-l." Spunând acestea, ea aruncă o privire către portretul mamei ei, un tablou în ulei pictat destul de stângaci, atârnat deasupra pianului. Și dacă aș fi în locul dumitale, aș fi foarte atent față de cunoștințele noi pe care ar fi să le leg. N-aș vrea să am de-a face cu străinii. Eu personal am foarte multă grijă în privința asta. Filip îi mulțumi pentru sugestii, deși îi se părură destul de ciudate. El personal nu ținea prea mult să aibă atâta grijă. Noi trăim exact ca și cum am fi în Anglia, zise mama doamnei otăr care până atunci vorbise foarte puțin. Când am venit aici, ne-am adus cu noi toată mobila. Filip se uită în jurul lui. Camera era plină de o garnitură de mobilă masivă și la fereastră erau cam același gen de perdele de dante la albă, ca și cele pe care le punea vara mătușa lui Iza la casa parohială. Pianul avea o husă de mătase ca și paravanul din fața vetrei căminului. Doamna Otăr îi urmări privirea care rătăcea prin cameră. Seara, când închidem obloanele, ai senzația că ești cu adevărat în Anglia. Și mesele le luăm exact ca acasă, adaugă mama ei. Mâncăm carne la micul dejun și luăm masa principală în mijlocul zilei. Plecând de la doamna Otăr, Filip se duse să-și cumpere materiale pentru desen, și a doua zi dimineață, exact când bătea ceasul nou, se prezentă la școală, încercând să pară cât mai sigur pe sine. Doamna Otăr se afla deja acolo și îi ieși în întâmpinare cu un zâmbet prietenos. El avusese oarecare temeri în privința primirii de care se va bucura, pentru că citise o mulțime despre farsele ordinare la care erau supuși noi veniți în unele ateliere de pictură. Dar doamna Otter îl liniștise. A, nu, aici nu există așa ceva," îi spuse ea. Știi, cam jumătate dintre studenții noștri sunt domnișoare și ele dau tonul instituției." Atelierul era o încăpere mare și goală cu pereții cenușii pe care erau expuse studiile încoronate cu premii. Pe un scaun ședea un model, o femeie înfășurată într-o pânză evazată și în jurul ei se aflau vreo zece tineri și tinere care stăteau în picioare vorbind sau lucrând la schița lor. De fapt, în momentul acela, modelul avea prima pauză din ziua respectivă. Cel mai bine ar fi ca la început să nu încerci să faci ceva prea dificil," îi spuse doamna Otter. Așează-ți șevaletul aici. Hai să vezi că ăsta e unghiul cel mai comod." Filip puse un șevalet unde îi arătă ea și doamna Otter îl prezentă unei domnișoare care se afla alături. Domnul Carey, domnișoara Price." Domnul Carey n-a mai studiat până acum, așa că, dacă nu te superi, te-aș ruga să-l ajuți puțin la început. Apoi doamna Otăr se întoarse către model și spuse. La poz! Pozează! Modelul aruncă la o parte ziarul pe care îl citise și, cam o scoțându-și pânza cu care era drapată, se ridică pe piedestal, rămase proptită bine pe amândouă picioarele, cu mâinile împreunate pe ceafă. E o poză stupidă, zise doamna Price. În ruptul capului nu înțeleg de ce au ales-o. Când intrase Filip, studenții din atelier se uitare la el plin de curiozitate, iar femeia care poza i-aruncase o privire indiferentă. Acum nimeni nu-i mai dădea nicio atenție. El își așeză hârtia aceea frumoasă în față și se uită stânjenit la model. Nu prea știa cum să înceapă. Era prima dată când vedea o femeie goală. Asta nu era prea tânără și avea sânii cam zbârciți. Părul ei blond, spălăcit, îi cădea în dezordine pe frunte și pe față avea pistrui mari. Filip trase cu coada ochiului la desenul domnișoarei Price. Nu lucrase decât două zile la el și, după cât se părea, avusese dificultăți destul de mari. Hârtia era toată roasă și murdară pentru că domnișoara folosise într-una guma de șters, iar după părerea lui Filip, în viziunea domnișoarei Price, trupul modelului arăta ciudat de diform. Cred că atâta lucru aș putea face și eu," își spuse el în sina lui. Începu să deseneze mai întâi capul, socotind că de acolo o să poate să meargă încet în jos. Dar cu toate că nu prea înțelegea de ce, îi se părui infinit mai greu să deseneze un cap după natură decât din imaginație. Întâmpină nenumărate dificultăți. Trăgea mereu cu coada ochiului la domnișoara Price, care lucra cu îndrăgire și cu un aer grav. Concentrarea o făcea să-și încrețească foarte tare fruntea, iar ochii ei păreau de-a dreptul îngrijorați. Era tare cald în atelier și tâmplele ei se broboniseră de sudoare. Avea 26 și de ani și părul ei auriu era foarte bogat, deși nu prea strălucitor. N-ar fi fost urât, dar nu era bine pieptănat, ci doar legat în grabă la spate ca să-i degajeze fruntea. Avea o față mare cu trăsături late și turtite și cu ochii mici, pielea era păstoasă, tenul teribil de nesănătos și obrajii complet lipsiți de culoare. Avea un aer nespălat și nu puteai să nu te întrebi dacă nu cumva doarme cu hainele pe ea. Era gravă și tăcută. La pauza următoare se dădu câțiva pași înapoi ca să-și privească opera. Nu știu de ce mă necăjesc atâta cu lucrarea asta," zise ea, dar țin morțiș să-mi iasă bine." Apoi se întoarse către Filip. Dar dumneata, cum te-ai descurcat?" Mai deloc," răspunse el cu un zâmbet trist. Domnișoara Price se uită la ce făcuse el. În felul ăsta o să-ți vină greu să realizezi ceva. Trebuie să faci câteva măsurători și să-ți împarți hârtia în pătrățele." Repede de tot îi arătă cum trebuie să procedeze. Filip fu impresionat de seriozitatea fetei, deși lipsa ei de farmec îl respingea. Îi rămase recunoscător pentru sugestiile pe care le primi de la ea și se apucă din nou de treabă. Între timp mai veniseră la școală și alți studenți, majoritatea bărbați, pentru că femeile soseau întotdeauna primele. Atelierul era relativ plin, dacă ținem seama de faptul că era abia la începutul sezonului. Curând intră un tânăr cu păr negru și mătăsos, cu un nas enorm și o față atât de prelungă, încât se cu un cap de cal. Se așeză lângă Filip și o salută din cap pe domnișoara Price. Ai întârziat cam mult," zise ea. Abia te-ai sculat?" Era o zi atât de frumoasă încât mi s-a părut că cel mai bun lucru ar fi să mai stau puțin în pat să mă gândesc ce splendid e afară." Filip zâmbi, dar domnișoara Price primi această explicație cu multă gravitate. Cam ciudat să faci așa ceva. Eu aș fi zis că era mai potrivit să te scoli și să te bucuri de frumusețea acestei zile." Viața unui umorist nu e deloc ușoară, înzise cu gravitate tânărul. Nu părea să aibă chef de lucru. Se uită la pânza de pe șevaletul lui. Lucra în culori și, cu o zi înainte, schițase modelul care poza. se întoarse către Filip. Vii direct din Anglia?" Da. Și cum de-ai ajuns la Amitrano?" Era singura școală de care auzisem." Sper că n-ai venit cu ideea că aici o să poți să înveți ceva care să-ți fie cât de cât folositor." E cea mai bună școală din Paris," zise domnișoara Price. E singura la care arta este luată în serios." Dar ce arta trebuie luată în serios?" întrebă tânărul și întrucât drept răspuns domnișoara Price se mulțumi cu o mișcare disprețuitoare a umerilor, el adăugă Chestia este că toate școlile sunt Evident, sunt academice. Asta e mai puțin dăunătoare decât majoritatea celorlalte." pentru că profesorii sunt mai incompetenți decât în altă parte. Pentru că nu înveți nimic, dar atunci de ce mai vii aici? îl întrerupse Filip. Eu cunosc alea cea mai bună, dar nu urmez. Domnișoara Price, care e foarte cultivată, o să-și amintească de sigur cum se spune chestia asta pe latinește. Ți-aș fi recunoscătoare dacă nu mai amestecă mereu în conversația dumitale, domnule Claton? îl bruscă domnișoara Price. Singura cale de a învăța pictura, continuă el imperturbabil, este să închiriezi un atelier, să-ți angajezi un model și să te lupți singur cu dificultățile. Asta pare un lucru foarte simplu," zise Filip. Nu-ți trebuie altceva decât bani," răspunse Claton. Începu să picteze și Filip îl supraveghe cu coada ochiului. Era înalt și îngrozitor de slab. Ciolanele imense îți dădeau impresia că ies prin piele. Avea coatele atât de ascuțite încât parcă răzbăteau prin mânecile hainei ponosite pe care o purta. Pantalonii se roseseră tare în fund și amândouă ghetele erau peticite. Domnișoara Price se ridică și se apropie de șevaletul lui Filip. Dacă domnul Claton ar avea bunătatea să-și o clipă gura, aș dori să te ajut puțin," zise ea. Domnișoara Price nu mă agrează pentru că am umor," zise Claton privindu-și gânditor pânza. Și mă detestă pur și simplu pentru că am și geniu." Vorbea cu un aer solemn, iar în nasul lui imens și urât, făcea ca vorbele să-i pară și mai caragioase. Filip nu putu să nu râdă, dar domnișoara Price se făcu aproape vânătă de furie. Ești singura persoană care te-a acuzat vreodată de geniu. Și pe lângă asta, sunt și singura persoană a cărei părere prețuiește cât se poate de puțin pentru mine." Domnișoara Price începu să critique lucrarea lui Filip. Îi vorbi cu multă elocință despre anatomie și construcție, despre planuri și linii și despre multe alte lucruri pe care Filip nu le înțelegea. Ea lucra de multă vreme în atelier și cunoștea elementele principale asupra cărora insistau profesorii, dar cu toate că îi putea arăta lui Filip ce a greșit, nu îi putea spune cum să-și îndrepte lucrarea. Sunteți foarte drăguță că vă dați atâta o cu mine," îi spuse Filip. Vai, dar e un flac, răspunse ea rușind stânjenită. Și pentru mine au făcut oamenii același lucru când eram la început și, de altfel, sunt gata să ajut pe oricine. Domnișoara Price vrea să-ți arate că-ți oferă avantajele cunoștințelor ei dintr-un sentiment al datoriei, mai degrabă decât grație farmecului personal al dumitale. îi spuse Claton. Domnișoara Price îl privi furioasă și se întoarse la șevaletul ei. Se auzit ceasul bătând 12 și, cu un strigăt de ușurare, modelul se dădu jos de pe stradă. Domnișoara Price își strânse lucrurile. Unii dintre noi iau prânzul la gravie," îi spuse ea lui Filip, uitându-se la Claton. Eu personal mă duc întotdeauna acasă." Dacă vrei, te duc eu la gravie," spuse Claton. Filip îi mulțumi și se pregăti de plecare. La ieșire, doamna Otăr îl întrebă cum s-a descurcat." – Fanny Price, te-a ajutat? – întrebă ea. – Te-am așezat acolo pentru că știu că dacă are chef, te poate ajuta. E o fată dezagreabilă și țâfnoasă și, ea personal, habar nare să deseneze, dar recunoaște toate chitibușurile și, dacă vrea să-și dea o steneala, poate fi de mare folos noilor veniți. Pe stradă, Claton îi spuse. – Să știi că ai dat-o gata pe Fanny Price, ar fi bine să ai grijă. Filip râse. În viața lui nu văzuse o persoană pe care să dorească mai puțin să o dea gata. Ajunseră la un restaurant mic și ieftin, la care mâncau mai mulți studenți, și Claton se așeză la o masă la care erau deja ocupate vreo trei sau patru scaune. În schimbul sumei de un franc căpătare un nou, o farfurie de rasol, brânză și o sticlă mică de vin. Cafeaua trebuia plătită separat. Apoi se instalară în fața restaurantului și privire la tramvaiele galbene care treceau în sus și în jos pe bulevard, sunând neîncetat din clopot. Apropo, cum te cheamă?" întrebă Claton, așezându-se mai bine. Cărei? Permiteți-mi să vă prezint un vechi prieten, verificat și la bine și la rău, pe numele său cărei, zise cu gravitate Claton. Domnul Flanagan, Domnul Lawson?" Răsără și-și continuare conversația, discutare despre o mulțime de lucruri, vorbind toți odată. Niciunul nu dădea de câtuși de puțin atenție celorlalți. Povestirea câte în lună și în stele despre locurile vizitate în timpul verii, despre ateliere, despre diferite școli. Pomenirea numei care nu erau familiare lui Filip, Monet, Manet, Renoir, Pisaro, Doga... Filip era numai ochi și urechi și, cu toate că se simțea nițel lăsat pe din afară, inima lui tresărea de bucurie. Timpul trecu repede. Când se ridică, Claton spuse. Dacă vrei să vii seară aici, cred că o să mă găsești și pe mine. Ai să constați curând că acesta este cel mai bun local din cartierul Latin în care poți să capeți o dispepsie la prețul cel mai scăzut."